2.1.15. Vederea și iubirea arzătoare pentru Dumnezeu Ultima exemplificare patristică despre teologia slave avem să o dăm prin prisma unui Sfânt Părinte al secolului al XX-lea prin Sfântul Siloan Atonitul. La Sfântul Siloan, vederea lui Dumnezeu este prezentată în atmosfera interioară a unei iubiri rugătoare, pline de dor, de stăluință rugătoare pentru primirea Duhului Sfânt și a vederii Domnului. Așa se face că cea mai reluată idee în scriere Sfântului Siloan este aceea de cunoașterea Domnului prin Duhul, prin Harul Duhului Sfânt. El insiste, extrem de mult asupra adevărului că Sfântul Duhul a făcut pe el să-L cunoască pe Domnul. Însă Sfântul Duh a fost tuturor simților și nu numai sie, Sfântul Siluan nu se vedea un posesor special al Harului, ci pentru ei simțirea Harului Dumnezeu era o realitate care poate fi experiată de către toți creștinii ortodoxi. Pentru a vorbi despre vederea Lui Dumnezeu, Siloan începe prin a vorbi despre smerenie. Dumnezeu își descoperă tainele sale sufletului smerit. Smerenie e cadrul interior unde Dumnezeu își revarsă cunoașterea de sine prin vederea luminii. Legătura noastră cu Domnul, cu Mântuitorul Iisus Hristos, e subliniată de autorul nostru ca o legătură prin iubire. Și iubirea Lui Dumnezeu e arzătoare în ființa noastră, ne umple ca un foc nestăvirit și ne face să uităm de cele pământești. Cu toate că iubirea este aceea care ne absorbe în dorința de a vedea pe Domn, nu înțelegem iubirea lui Dumnezeu numai când îl vedem pe el. Iubirea pe care Harul ne-o aduce ca să-l căutăm pe el, se îmbogățește uluitor de mult atunci când îl vedem pe el. Iubirea ante pentru Dumnezeu e diferită de cea post -ecstatică. Vederea produce urmări copleșitoare, fundamentale în ființa noastră. Legătura interioară dintre Fiul și Duhul e văzută de Siluan în contextul experienței duumnicești, în contextul intimizării noastre cu prea curata Pentru aceasta el spune: Prin Duhul Sfânt este cunoscut Domnul și Duhul Sfânt este iubit Domnul, dar fără Duhul Sfânt omul nu este decât pământ păcătos. Diferența netă între a fi în hara, a simți harul și a fi în afara lui, a nu-l simți afirmată categorii de Sfântul Siloan. Fără harul lui Dumnezeu nu poți cunoaște pe Dumnezeu și nu poți conștientiza adevărata demnitatea omului, aceea de a ne îndumnezei. În Dumnezeu este o realitate de care Sfântul Siloan vorbește cu o normală pentru un om duovnicesc, pentru că Sfântul Dumnezeu face asemenea Domnului încă de pe pământ. Asemnarea de care ne vorbește Părintele nostru nu înseamnă altceva, decât îndumnezeirea umanității lui Hristos și prin el în îndumnezeirea noastră. Îndumnezeirea este o realitate care începe cu această viață. Vederea lui Dumnezeu începe în această viață. La vederea Domnului bucuria este atât de mare, precizează Sfântul Siloan, încât nu putem să spunem nici măcar un singur cuvânt despre Dumnezeu, pentru că sufletul ne este schimbat de îmbelșugarea Sfântului Duh, adică de îmbelșugarea de har pe care o trăim, o simțim în viața noastră. <coughs> vederea curmă expozeul despre Dumnezeu pentru că însăși vederea este cea mai bună vorbire despre Dumnezeu în ceea ce vedem constă întreaga noastră vorbire despre Dumnezeu ca și Sfinții Părinții anterior Siloan accentuează faptul că nu putem să-L iubim pe Domnul dacă nu-L vedem pe de o parte autorul ne vorbește despre cunoașterea Domnului ca despre simțirea simțire interioră a Harului care nu înseamnă vedere iar pe de altă parte despre vederea propriu-zisă despre extaz ca de a cunoașterea Domnului. Simțirea Harului însă, trebuie bineînțeles, acest lucru este o urmare directă a extazului. După vederea lui Dumnezeu simțim o conștient Harului Dumnezeu care este noi de la Sfântul Botez. Vorbind despre simțirea Harului, autorul nostru ne spune că atunci când se află mai mult Har în suflet, atunci în suflet e lumină și o mare bucurie, iar dacă se află încă și mai mult Har, atunci și trupul simte harul Sfântului Duh. Pentru Siluan, cel care simte harul în Sufletul și în trupul său până la dormirea sa, va fi un sfânt. Și în urma lui vor rămâne simte moașt. În urma acestui sfânt care a simțit în toată viața lui harul Sfântului Duh în viața lui, în Sufletul lui, în trupul lui și în Sufletul lui. El va repeta de mai multe ori faptul că harul stă și în Suflet și în trup. Iar într-un loc afirmă, Duhul Sfânt este un om întreg, în suflet, în minte și în trup. Aceste precizări ne dau să înțelegem că Sfântul Siluan nu considera vreun mădură al trupului uman în afara vederii dumnezei a mântuirii și a îndumnezeirii. Pentru el, Duhul Sfânt acționează fa față, față de noi în mod maternal, pentru că este milă de noi, ne iartă, ne vindecă, ne povățește și ne bucură. Prezența Sfântului Dumnezeu noastră este absolut necesară. În acest motiv, El și afirmă următoarea adevăr, cum că Sufletul nostru mare, fără Domnul și fără Sfântul Duh. Părintele nostru, bineînțeles, nu vorbește de o desfințarea a sufletului prin necredință sau prin non-simțirea Harului, ci de moartea dovnicească în care nu mai simți Harul Dumnezeu în persoana ta. Cel care a văzut pe Dumnezeu este marcat în mod mediabil, ființial, de acest lucru, de vedere. Spune el, sufletul care a gustat dulceața Duhului Sfânt nu poate uita, el însetează ziua și noaptea și se avântă nesăturat spre Dumnezeu. Este nesătul după experiența lui Dumnezeu, după, de, de, pentru vederea lui Dumnezeu. Este nesătul de Dumnezeu, de simțirea lui Dumnezeu. Vederea nu produce o împlinire care ne saturează, ci, din potrivă, ne înflăcărează, ne umple de un esaț continuu pentru zavă lui Dumnezeu. Dorirea vederii lui Dumnezeu devine toată viața noastră. Dacă l-am văzut pe Dumnezeu, atunci dorim să-L vedem continuu și să fim cu El pentru toată veșnicia. În această plină de idei a trăirii în har și a doririi vederii zilnici a lui Dumnezeu, pierderea harului este cea mai mare catastrofă interioară a nevoitorului ortodox. Sfântul Siluan sublinează acest cataclism interior, spunând că pierderea Harului se caută cu lacrimi, prin lacrimi, prin multă pocăință și nevoință. Dacă nu mai simțim interior Harul, nu mai avem nicio legătură simțită, conștientă cu Dumnezeu. Tocmai în aceasta constă durerea enormă, neînțeleasă de cei ne duomnicești a Lui Dumnezeu, că el se simte atunci căzut de la iubirea Lui Dumnezeu, de la bogăția de Har, și de la bucuria interioară pe care o simțise până atunci. Pierderea Harului e o pierdere a unei bogății reale și nu a unei închipuite. Tocmai de aceea vorbim de o mântuire fluctuantă în ortodoxie, de o îndumnezeire pe care o poți pierde printr-un păcat oarecare, dacă nu ne păzim cu mare atenție. Ceea ce pierdem e descris cu mare sufletire de siloanestare, în care simți că Duhul Sfânt este dulce, și plăcut pentru suflet și trup. Este starea aceea în care El ne dă să cunoaștem iubirea lui Dumnezeu și iubirea aceasta este din Duhul Sfânt. Simțirea Harului înseamnă simțirea legăturii vii cu Dumnezeu. Simțim iubirea lui Dumnezeu prin Harul pe care îl primim. Pentru că Harul lui Dumnezeu dă puterea de a iubi pe Cel iubit. Pe Dumnezeu. Cel iubit e Dumnezeu. Diferența dintre a te crede iubit de Dumnezeu și a simți iubirea lui Dumnezeu prin Duhul este enormă. După cum există aceeași diferență semnificativă între creștinii luminați prin botez, care cred în Dumnezeu, și fericirea pe care o au cei care îl cunosc pe Dumnezeu, din vedere stat că și simțirea, <coughs> simțirea halui Dumnezeu în ființa lor. De aceea precizează Siluan că a crede că Dumnezeu, pardon, că a crede că, dacă crede în Dumnezeu, e un lucru de a crede că există Dumnezeu mă rog, mici greșeluțe în cărțile pe care le-am editat până acum <coughs> din graba de a veni către dumneavoastră și va trebui să mai scot o altă ediție mai multe în care să mai corectez anumite să corectez cărțile pentru că sunt anumite erori ca și aici unde treia să spună a crede că există Dumnezeu e un lucru, dar a cunoaște pe Dumnezeu altceva și aici lipsește este ul, este ul. este, a crede că Dumnezeu e un lucru a crede că, Dumne, că, că există Dumnezeu e un lucru, dar a cunoaște pe Dumnezeu e altceva deci trebuie să avem experiența lui Dumnezeu pentru ca să știm că există Dumnezeu pentru că la el a cunoaște înseamnă vedea pe Dumnezeu a vedea slava sa «Preponderența cunoașterii harice este evidentă la Sfântul Siluan. Pentru el nu cunoașterea teologică unitivă cognitivă, e fundamentul gnosologiei ortodoxe, ci experiența vederii. Spune el în cer și pe pământ, Domnul este cunoscut numai prin Sfântul Duh și nu din învățătură, ceea ce nu înseamnă că Sfântul Siluan e, elimina cunoașterea și citirea Sfântului Părinței aceste scripturi. Vederea prin Duhul e fundamentul cunoașterii sau cunoașterea dumnicească în sine pe cât am experiat din Duhul, pe atât cunoaștem. În cuvintele Sfiloane, experea noastră anterioară s-ar traduce astfel. Fiecare dintre noi poate înțelege despre Dumnezeu, atât, atât cât i-a făcut, făcut cunoscut Harul Duhului Sfânt, i-a revelat, l-a încunoștințat, l-a învățat Harul Duhului Sfânt pe credincioși. Chiar dacă noi acumulăm date teologice diverse, la nivel Intelectual, <coughs> numai Duhul este cel care ne luminează asupra lor, care ne revelează în mod intim, adevărata înțelegere și putere a cuvintelor dumnezești. Harul este cel care face nostri Biserica lui Dumnezeu și acolo Dumnezeu și arată slava sa, pentru că își iubește propriași zidire. Sfusiluan. Întemează vederea în iubirea lui Dumnezeu și, după potrivă, în smerenie, ca una care ne dă să vedem pe Domnul. Iubirea și smerenie ne dau să vedem pe Dumnezeu, și atunci când Sufletul vede pe Domnul, atunci se bucură negrii de frumusețea zravei lui, iar iubirea lui Dumnezeu și dulceața dului îl fac să uite cu desfârșire pământul. <coughs> Ekstazul ne mută cu mintea și cu dorul inimii la cer, însă ne umple în același timp de smerenie și de conștiința nevrenicei noastre abisale față de slava Lui Dumnezeu. Bucuria și iubirea pentru Dumnezeu sunt afundate într-o smerenie insondabilă. Așa se face că, vorbind despre existența Sfinții în Rai, în Împărăția Cerurilor, Sfântul a mărturisește. Așa este Raiul Domnului. Toți vor fi în iubire și prin smerenia Lui Hristos toți vor fi bucuroși să-i vadă pe cel mai presus decât ei înșiși. Smerenia Lui Hristos îl juiește în cei mici ei sumici, sunt mici așa mi-a dat să înțeleg Domnul <coughs> Sfinții lui Dumnezeu nu sunt astfel niște nici discreționari care se simt în stare să facă tot ce vor față de pământeni ci niște lumini pline de smerenie lumina slavii lui Dumnezeu care se consideră nevrenici de măreția bogăției lui Dumnezeu se consideră nevrenici experind măreția lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu nu ne o au decât așa o părere despre ei că ar fi nevrenici, nu, ci simțirea accentuată a ei proprii a păgătoșenii proprii vine din vederea lui Dumnezeu în simțirea zlavei sale, mă continuu noi și atunci ne dăm seama cât de improprii suntem oricât de în să fiu cât de sfințe am fi cât de improprii suntem vieții cu Dumnezeu comunii cu, cu Dumnezeu când vedem la, câtă sfințenie, câtă, câtă, la, la ce sfințenie ne cheamă Dumnezeu, iar noi suntem atât de păcătoși, atât de, atât de negri în comparație cu srălucirea zlavei sale. Sfinții își dau unii altora întâietate și se bucură unii de alții pentru că ei trăiesc deopotrivă smerenia cât și iubirea lui Hristos. Iar mântuirea va fi pe măsura iubirii de Dumnezeu pentru că fiecare va fi preamărit pe măsura iubirii lui când sufletul gustă pe Duhul Sfânt, duși cunoaște pe Domnul și iubirea Lui pentru iubire iubirea e cunoscută prin Duhul Sfânt. Iar pe Duhul Sfânt, o recunoaște prin pace și dulceață, adică prin caracteristici sigure, duhovnicești ale prezenței sale. Relația noastră cu Duhul este una atât de intimă încât deveni receptori ai tainelor și ai frumuseții Lui Dumnezeu. În acest sens, Siloan scrie Duhul Sfânt, ne descopere tainele Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne învață Sfânt să iubească pe oameni cu iubire negreită. Duhul Sfânt ne după Duhul Sfântul cu frumusețe până într-atât încât omul se face asemenea Domnului în trup și va trăi veșnic cu Domnul în cer și va vedea da slava Lui. În Dumnezeirea, asemănarea cu Domnul prin transfigurarea feței noastre, ființei noastre pardon, este cheia de intrare în slava veșnică a Lui Dumnezeu. Domnul ne-a dat Duhul Sfânt și Sfântul trebuie să simtă că Duhul Sfânt viază întru el, pentru el <coughs> e viu întru el, spune Părintele nostru, trebuie să fim conștienți de comoara pe care o avem în noi, de comoara Harului și într-o relație vie cu Dumnezeu prin Harul nouă în biserică Domnul ne dă un dar pentru bunătatea sa, Harul său și să-l vedem pe el, iar lumina dumnezească produce noi zrobirea inimii și multă iubire dumnezească aceasta lumina, vederea ei nu trebuie considerată un privilegiu Vederea lui Dumnezeu nu trebuie văzută nici ca un eveniment singular, insular, absolut într-o viață de om. Sându-ți spune ceva și mai copleșitor. Lumina ar trebui să fie starea noastră zilnică, cotidianitatea noastră. Spune el Adliteram, dacă am fi fost meriți, Domnul ne-ar fi dat să vedem raiul în fiecare zi. Pentru că păcatul urățește pe om, dar harul îl face frumos. Tărierea zilnică în Harar ar transforma viața tot într-o într frumusețe și minune cu tremurătoare pentru această lume. Sându-Si Luan dă un răspuns absolut într unul dintre cuvintele sale președinților de state a lumii și nouă tuturor celor care trăim și vă întri în pământ, în ceea ce privește secretul păcii și al fericirii pe pământ. Spune sfinția sa că dacă l-a încunoaște pe Domnul, prin Sfântul Duh. Am disfrețui cu toții felul nostru de viață anterior și am trăit în mare pace și iubire, și mare bucurie ar fi pe pământ. Secretul păcii interioare și statale stă, cu alte cuvinte, în vederea lui Dumnezeu, viața dintr-o. care transformă viața dintr-o trambulină spre moarte și suferința veșnică, se înțelege a iadului, într-o trambulină spre împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Teologia zrave la Sfântul Siluan în concluzie e centrată pe relația interoară între Fiu și Duhul în noastră, al lui Dumnezeu fi legătura intimă Dumnezească dintre Dumnezeu și noi. Vederea lui Dumnezeu produce consecințe puternice în Ființa noastră, adânci, și prin aceasta începem să simțim în Ființa noastră o harului și să învățăm adevărata iubire a lui Dumnezeu față de noi. Sfântul Siluan vorbește despre a Trupului ca despre consecință firească a harului în Ființa noastră și despre sfințenie ca despre starea de normalitate privică și ortodoxă în parte. Însă mântuirea înseamnă să simți că Dumnezeu te sfințește prin Duhul și prin Duhul să vezi pe zice ce trece că te faci tot mai asemănător Domnule. Și cu asta am terminat pagina a 205 -a, dar și conținutul cărții. Mai avem decât concluziile ei acestei cărți introductive la teza noastră doctorală pe tema vederii lui Dumnezeu. Avem concluziile cărții și apoi două predici patristice traduse de noi și auxiliate acestei, acestui proiect teologic de introducere în teologia mistică a Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți. Vă mulțumim frumos pentru atenție!